«Карпе, чи ти чуєш, що твоя жінка витворяє? Чому ти їй нічого не скажеш?» Карпо слухав всю ту розмову і не знав, що їм сказати. В хату ввійшов Кайдаш. Кайдаш-шиха почала йому жалітись на невістку. «І хто нараяв нам брати невістку з тих багатирів?» – крикнула Кайдаш-шиха. «Лучше було взяти циганку, ніж багачку з порожньою скринією. «Я вашого сина не силувала мене брати! Я до вас з хлібом сіллю не ходила, порогів ваших не оббивала!» «Ви самі до мене прийшли!» – сказала Мотря, трохи тихішим голосом остерігаючись свекра. Старий кайдаш розсердився на невістку і почав на неї гримати. «Мотре, коли ти наша, то слухай матері та роби діло. На сьогодні ж до нас привезена. Наш хліб їси, намі роби, а як ні, то ми тебе і попросимо слухати». «Хіба ж я дурно їм ваш хліб? Отранку до вечора рук не покладаю. А ти хотіла згорнути руки та й сидіти? Чого це-то розходилась?» Та я тобі не подивлюся в зуби, крикнув Кайдаш, і його темні очі заблищали. Він замахнувся на Мотрю рукою. Тату, в Мотрі є чоловік, сказав понуро Карпо. Ви не дуже на неї махайте кулаками. Кайдаш спалахнув полум'ям. А ти чого оступаєшся за своєю жінкою? крикнув він на Карпа. Коли хочеш, то я й тобі носа втру. Ба не втрете, я вже не маленький, одрубав Карпо. Бліде батькове лице стало жовтене, наче віск. Він кинувся до Карпа. Карпов став з лави і став на наче стовп. «Що ви мене цвікаєте в вічі, не наче змовились? Хіба я не ваш батько? Хіба мені не можна в своїй хаті порядок дати?» «Тату, не махайте на мене руками, бо й в мене руки є», – сказав Карпою собі зблідна блід на виду. Його червоні губи побіліли не наче полотно. «Як візьму на легача, то я вас обох так обчухраю, що ви будете мені покорятись». «Тату, оступіться, прошу вас», – сказав Карпо, блідий, наче смерть. Бо і я легача знайду». Кайдаш побачив, що Карпо не жартує. Він не мовчав батькові маленьким, а тепер по всьому було видно, що він говорив не на вітер. «Пху на тебе, сатано!» – плюнув на бік Кайдаш і хрюпнув дверима так, що з полиці полетіло горня і розбилось на шматочки. Так, сину, так, добре, говориш з батьком, ще й жінку свою навчаєш. Ти візьми армінні віжки та загнуздай її так, щоб вона й не поворухнулась. Ну, взяла собі невісточку, взяла собі в хату біду. Мотря сиділа коло вікна, червона, як жар, і плутала ниткою вздовж і поперек і по комірі, і по пазусі. Карпо вийшов з хати і собі хрьопнув дверима так, що вікна задзвеніли. Кайдашиха і Мотря зостались у хаті вдвох. Сиділи коло вікон одна проти одної і ніби шили, не підводячи очей очитва. В хаті стало тихо, тільки борщ бризкав в ряди годи здоровими бульками, не старий дід гарчав, а густа каша ніби стогнала в горшку, підіймаючи затужавілий вершок угору. А зимне сонце глянуло весело в вікно і заграло рожевим світом на білому комині, на білій грубі і намалювало долі чотири шибки з чорними рамами, з чудними малюнками простого прощуватого скла. Молодиці все сиділи одна проти другої, все шили, і поношували злості таких безконечників, що потім дойшлося їм довго випорювати та розплутувати. Вони шили, а скоса все поглядали на того капосного віника, що стояв у кутку під мисником. В хату ввійшов Лаврін, узяв віник і почав мести діл. От вікон до самої печі простяглися ніби огняні стовпи, виткані з сонця та дрібного пороху, котрий ворушився в ясному промінні неначе наче дрібнісінька мошка. Чоловіки посходились в хату. Мотря стала насипати борщ. Чоловіки посідали за стіл, сіла й кайдашиха. «Чи помирились?» – спитав батько, обертаючись до молодиць. Свекруха й невістка мовчали. Карпо сидів за столом і обідав мовчки. Після того, як він оженився, він ніби виріс в своїх очах. Кожний батьків-докір здавався йому тепер вдвоє важчим. Його думка літала коло якоїсь хати, в котрі він живе сам з своєю жінкою, сам господарює без батька, без матері і ніодкого не чує ніякого приказу та загаду. От того часу вже не було ладу між свекрухою та невісткою. Вони поглядали одна на другу з лоба. Мотря не дуже вважала на Кайдашиху й Кайдаша, але для неї все здавалося, що в хаті чогось тісне, наче її душать стіни, душить стеля, душить піч. А вже було недалеко до Різдва. Роботи було ще більше. Мотря вимазала сіни, помила лави, мисник, полиці. Перед праздниками закололи кабана. Почався в хаті гармидер. Кайдашиха все гукала на Мотрю, а Мотря ніколи не змовчувала свикрусі. «Мамо, не кричіть на мене», – говорила мотря поруч із колоковбас. «Я й сама пороблю діло і без вас. Лучше лягайте на ліжко та про мене беріть в руки бандуру, куріть люльку, як наша пані економша».